28. óra Egy és más az úgynevezett szakíróról. Az újságírásnak nagyon érdekes hajtása a szakíró. Ha hasonlatot keresek rá, nagyon könnyűszerrel találok például, itt van az orvostudomány, annak is van egy csomó mellékhajtása, ami idegen kezekbe került. Ilyen a foghúzás, a szeplőírtás, a tyúkszemvágás, a borotválás, a mani és pedikűrözés, a gimnasztika, a masszázs. Ha szigorúan vesszük, ezek mind orvosi beavatkozások, de mivel nem vesszük szigorúan, hát szaktudomány lett belőlük. Illetőleg olyan szakma, amihez nem kell tudomány. És a szakíró? A szakíró rendesen se nem szakember, se nem író. Ami természetes is. Az igazi vérbeli újságírónak nincsenek speciális szakmái. Ő épp úgy politikus, mint társadalmi tudós. Műkritikus csak úgy, mint újjondász. Az igazi szakember... Pedig nem rohant minden aprósággal végig a redakciókon, hogy leadja az ő szaktudását. Ez nem jelenti azt, hogy az újságíró ne lehessen valami külön szakszerű dologban kész tudós, és nem jelenti azt se, hogy a szaktudós ne írhasson hébehóba az újságokba. Nem is ezekre gondolok én, amikor a szakírókról beszélek, és nem is ezek azok, akik magukat különös előszeretettel szakírónak nevezik. A közönségesen szakírónak nevezett egyéniség kétféle módon keletkezik. Például valaki állandóan szállítja a lapoknak a heti jelentéseket a zsiradékok árhullámzásáról vagy a hüvelyes veteményekről olyan tekintetben, hogy azok szilárd vagy lanyha irányzatot követnek-e. Már most az ilyen ember, aki soha egyebet nem ír a lapokba, mint legfejebb azt, hogy a szilvaíz pang se nevezheti magát költőnek vagy műhitésznek, azonban irodalmi ambícióiról sehogy se akar lemondani. Hát röviden. Szakíró lesz. A másik fajta az, amely kiárja magának, hogy csak ugyan a saját mestersége dolgainak pertraktálására rovatot nyisson egyik vagy másik lap. Ilyen rovat sokféle lehet, szinte félelem végig gondolni, de az emberek, akik csinálják, egyfélék. Mind olyan, aki a saját érdekeinek, saját törekvéseinek keres egy kis váracskát a sajtóban. Ezek írják a szakcikkeket számra, amikből rendesen öt is sor napvilágot is lát, de mint egy szegény zsurnaliszta, véres, verejtékes munkája mert a szakíró kolumnáiból rendesen csak egy kis kivonat kerül a publikum elé, és azzal a szegény firkásznak, akit csinálja, több baja, gondja, vesződtsége és kínja van, mintha ő írna egy három cikket. Istenem, hány kitűnő szakíró tudnék felsorolni, akinek még soha egy soran nem jelent meg úgy lapokban, ahogy megírta. Hanem neki ültetnek szegény, apró zsurnalistákat, akik az értelmetlen galimatiásból kihalázták a magot, akik lapoztak lexikonokban, olvastak könyveket, a formáikat, a tudásukat, a judíciumukat kölcsönadták a szakírónak, s végül teremtettek egy szakcikket, amelynek egy volt azonos a szakíró művével. És a szakírókból lett kitűnő, ünnepelt férfiú, országos tekinté, egyikből másikból miniszteris és államtitkár, igenis és államtitkár, amíg a kis újságírócska még mindig körmölő is újságírócska, aki évtizedek után is még mindig azzal foglalkozik, hogy különféle szakírókból országos tekintélyeket, ünnepelt férfiakat, államtitkárokat és minisztereket gyúrogat. Az álhírlapíró igen veszedelmes fattyúhajtása a sajtónak. A szakíró többnyire még veszedelmesebb. Azért veszedelmesebb, mert néha napján ír is.